Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának példabeszédei. Bölcsesség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére, okos fenyítéknek, igazságnak és ítéletnek és becsületességnek megnyerésére. Együgyűeknek eszesség, gyermekeknek tudomány és meggondolás adására. Hallja a bölcs, és öregbítse az ő tanulságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat. Példabeszédnek és példázatnak, bölcsek beszédeinek és találós meséinek megértésére. Az Úrnak félelme feje a bölcsességnek. A bölcsességet és elkölcsi tanítást a bolondok megutálják. hallgast fiam, a te atyádnak elkölcsi tanítását. És a te anyádnak oktatását elnehajt. Mert kedves ékesség lesz a te fejednek, és aranylánc a te nyakadra. Fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged, ne fogad beszédüket. Ha azt mondják, gyere mi velünk, leselkedjünk vér után, Rejtezzünk el az ártatlan ellen ok nélkül, Nyeljük el azokat, mint a sír elevenen, És egészen, mint akik a mélységbe szállottak. Minden drága marhát nyerünk, Megtöltjük a mi házainkat zsákmánnyal, Sorsodat vest közénk, Egy erszényünk legyen minnyájunknak. Fiam, ne járj egy úton ezekkel, Tartóztasd meg lábaidat ösvényüktől, Mert lábaik a gonoszra futnak, és sietnek a vérnek ontására. Mert hiába vetik ki a hálót minden szárnyas állat szemei előtt. Ezek mégis vérök árán is ólálkodnak, lelkük árán is leselkednek. Ilyen az útja minden kapzsi embernek, gazdájának életét veszi el. A bölcsesség künszerül szerte kiállt, az utcákon zengedezteti az ő szavát. Lármás utcafőkön kiállt a kapuk bemenetelin, A városban szólja az ő beszédit. len szeretitek óti együgyűek az együgyűséget, És gyönyörködnek a csúfolók csúfolásban, És gyűlölik a balgatagok a tudományt. Térjetek az én dorgálásomhoz, Ímé közlöm veletek az én szellememet, Tudtatokra adom az én beszédeimet nektek. Mivel, hogy hívtalak titeket, és vonakodtatok, kiterjesztém az én kezemet, és senki eszébe nem vette, és elhagytátok minden én tanácsomat, és az én feddésemmel nem gondoltatok, én is a ti nyomorúságotokon nevetek, megcsúfollak, mikor eljő az, amitől féltek. Mikor eljő, mint a vihar az, amitől féltek, és a ti nyomorúságtok, mint a forgószél elközelget. Mikor eljött, a nyomorgatás és a szorongatás. Akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg. Keresnek engem, de meg nem találnak. Azért, hogy gyűrölték a bölcsességet, és az Úrnak félelmét nem választották. Nem engedtek az én tanácsomnak, megvetették minden én feddésemet. Esznek azért az ő útjuknak gyümölcséből és az ő tanácsukból megelégednek. Mert az együgyűeknek pártossága megöli őket, és a balgatagoknak szerencséje elveszti őket. Aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől. Második rész. Fiam, ha beveszed az én beszédeimet és az én parancsolataimat, elrejted magadnál, ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre, igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Mert az Úr át bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. Az igazaknak valóságos jót rejteget, bajsd a tökéletesen jároknak. Hogy megőrizze az igazságnak útjait, és kegyeseinek útját megtartja. Akkor megérted az igazságot, és törvényt, és becsületességet, és minden jó utat. Mert bölcsesség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz. Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged, hogy megszabadítson téged a gonosznak útjától, és a gonoszság szóló férfiútól. Akik elhagyják az igazságnak útját, hogy járjanak a sötétségnek útjain. Akik örülnek gonoszt selekedvén, vigadnak a gonosz álnokságokon. Akiknek ösvényeik görbék, és akik az ő útjaikban gonoszok. Hogy megszabadítson téged a nem hozzá tartozó asszonytól, az idegentől, aki az ő beszédével hízelkedik. Aki elhagyja az ő ifjúságának férjét, és az ő istenének szövetségéről elfelejtkezik. Mert a halálra hanyatlik az ő háza, és az ő ösvényei az élet nélkül valókhoz. Valakik mennek ahhoz, nem térnek meg, sem meg nem nyerhetik az életnek útjait. Hogy járj a jóknak útjukon, és az igazaknak ösvényeit kövessed. Mert az igazak lakják a földet, és a tökéletesek maradnak meg rajta. A gonoszok pedig a földről kivágattatnak, és a hitetlenül cselekedők kiszaggattatnak abból. Harmadik Rész Fiam, az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolataimat megőrizze a te elméd, mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak néked bőven, az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged. Kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára. Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt. Bizodalmad legyen az urban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útjaidban megismered őt akkor ő igazgatja a te útjaidat. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint, féld az Urat, és távozzál el a gonosztól. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmet zsengéjéből. Eképpen megtelnek a te csűreid elégséggel, és mustal áradnak el sajtód válói. Az úrnak fenyítését, fiam, ne utáld meg, se meg ne und az ő dorgálását, mert akit szeret az úr, megdorgálja, és pedig, mint az atya az ő fiát, akit kedvel. Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki értelmet szerez. Mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme. Drágább a fényes kárbunkulusoknál, és mindent egy gyönyörűségeid nem hasonlíthatók hozzá. Napoknak hosszúsága van jobbjában, baljában gazdagság és tisztesség. Az ő útjai gyönyörűséges utak, és minden ösvényei, Békesség Életnek fája ez azoknak, akik megragadják, és akik megtartják, boldogok Az úr bölcsességgel fundálta a földet, erősítette az eget értelemmel Az ő tudománya által fakadta ki a mélységből a vizek, és a felhők csepegnek harmatot Fiam, ne távozzanak el a te szemeittől Őrizd meg az igaz bölcsességet és a meggondolást. És lesznek ezek élet a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak. Akkor bátorsággal járod a te utadat, és a te lábadat meg nem ütöd. Mikor lefekszel, nem rettegsz, hanem lefekszel, és gyönyörűséges lesz a te álmod. Ne félj a hirtelen való félelemtől és a gonoszok pusztításától, ha eljö, mert az Úr lesz a te bizodalmad, és megőrzi a te lábadat a fogságtól. Ne fogd meg a jótéteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak megcselekedése. Ne mondd a te fele menj el, azután térj meg, és holnap adok, holott nálad van, amit kér. Ne forralj a te fele ellen gonoszt, holott ő együtt ül bátorságosan tevelet. Ne háborogj egy emberrel is ok nélkül, ha nem illetett gonosszal téged. Ne irigykedjél az erőszakos emberre, és néki semmi útját ne választ, mert utálja az úr az engedetlent, és az igazakkal van az ő titka. Az úrnak átka van a gonosznak házán, de az igazaknak lakhelyét megállja akik csúfolók, ő megcsúfolja azokat, a szelideknek pedig át kedvességet. A bölcsek tisztességet örökölnek, a bolondok pedig gyalázatot aratnak. Negyedik rész Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására. Mert jó tanulságot adok nektek, az én tudományomat el ne hagyjátok. Mert az én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlen egy az én anyám előtt, tehát tanított engem is mondanékem nékem, tartsa meg az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolataimat éj. Szerez bölcsességet, Szerez eszességet, ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditől. Ne hagyd el azt, és megtart téged. Szeresd azt, és megőrizd téged. A bölcsesség kezdete ez. szerez bölcsességet, és minden keresményedből szerez értelmet. Magasztalt fel azt, és felmagasztalt téged. Tiszteltét téged, ha hozzád öleled azt. Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját, Igen szép, ékes koronát áld néked. Hallgassd, fiam, és vedd be az én beszédeimet. Így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei. Bölcsességnek útjára tanítottalak téged, Vezettelek téged az igazságnak ösvényén. Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat és ha futsz, nem ütközöl meg. Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el, őrizd meg azt, mert az a te életed. A hitetleneknek útjára nem menj, se ne járj a gonoszok ösvényén. Hagyd el, át nem menj rajta, térj el tőle, és menj tovább, mert nem alhatnak azok, ha gonosz nem cselekesznek, és kimegy szemükből az álom, ha más romlásra nem juttatnak. Mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erőszaktételnek borát isszák. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály. Nem tudják, miben ütköznek meg. Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben, mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testöknek egészség. Mindenféltett dolognál jobban őrizd meg szívedet mert abból indul ki minden élet. Vesd el tőled a száj és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól. A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid egyenesen magad elé irányuljanak. Egyengesd el lábaid ösvényit, és minden te útjaid álhatatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól ötödik rész Fiam, az én bölcsességemre figyelmezz, az én értelmemre hajtsd a te füledet, hogy megtartsd a meggondolást és a tudományt a te ajkaid megőrizzék. Mert színmézet csepeg az idegen asszony ajka, és símább az olajnál az ő ínye, de annak vége keserű, mint az üröm, éles, mint a kétélű tör. Az ő lábai a halálra mennek, Az ő léptei a sírba törekszenek. Az életnek útját, hogy ne követhesse, ősvényei változókká lettek, Anélkül, hogy ő eszébe venné. Most azért, fiam, Hallgassatok engem, És ne távozzatok el számnak beszéditől. Tartóztasd el attól utadat, és ne közelges házának hajtajához, hogy másoknak ne add a te ékességedet, és esztendeidet a kegyetlennek. Hogy ne az idegenek teljenek be a te marháiddal, és a te keresményed más házába ne jussan. Hogy nyögnödkeljen életed végén, amikor megemésztetik a te húsod és a te tested, és azt kelljen mondanod, miképpen gyűlöltem az elkölcsi tanítást, és a fenyítéket utálta az én elmém, és nem hallgattam az én vezetőim szavát, és az én tanítóimhoz nem hajtottam fülemet, kevés híja volt, hogy minden gonosságban nem merültem el, a gyülekezetnek és községnek közepette. Így áll vizet a tekutatból és a te forrásod közepiből folyóvizet. Kifolyanak-e a te forrásaid, az utcákra a te vizet folyásai. Egyedül tied legyenek, és nem az idegenekéi veled. Legyen a te forrásod áldott, és örvendez a te ifjúságod feleségének. A szerelmes szarvas és kedves zerge, az ő emlői elégítsenek meg téged minden időben, az ő szerelmében gyönyörködjél szüntelen. És miért bújdosnál, fiam, az idegen után, és ölelnét keblét az idegennek. Mert az Úrnak szemei előtt vannak mindenkinek útjai, és minden ösvényeit ő rendeli. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötöztetik meg. Ő meghal fenyíték hiány, és bolondságának sokasága miatt támogjog. Hatodik rész Fiam, ha kezes lettél a te barátodért, és kezedet adván kötelezted magadat másért, szádnak beszédei által estél törbe, megfogadtál a te szádnak beszédivel. Ezt miveld azért, fiam, és menj ki magadat, mert a te felebarátodnak kezébe jutottál. Eredj, alázd meg magadat, és kényszerítsd felebarátodat. Még álmod se engedj szemeidnek, se szunnyadás szemöldökidnek, Szabadíts ki magadat, mint a zerge a vadász kezéből, és mint a madár a madarásznak kezéből. Eredj a hangyához, terest! Nézd meg az ő útjait, és légy bölcs, akinek nincs vezére, igazgatója vagy ura, nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét. Ó, terest, meddig fekszel? Mikor kelsz fel a te álmodból? Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kézösszefonás, vagy pihenjek? Így jő el, mint az úton járó a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint pajzsos férfiú. Haszontalan ember, hamis férfiú, aki állnok szájjal jár, aki hunyorgat szemeivel, lábaival is szól, és ujjával jelt át. Álnokság van az ő szívében, gonoszt forral minden időben, háborúságot indít. Annak okáért hirtelen eljő az ő nyomorúsága, gyorsan megrontatik, és nem lesz gyógyulása. E hat dolgot gyűlöli az úr, és hét dolog utálat az ő lelkének. A kevés szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek. Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra siettséggel futó lábak, a hazugság lehellő hamis tanú, és aki szerez háborúságot az atya fiak között. Őriznek fiam atyát parancsolatját és anyát tanítását elne hagd, közd azokat szívedre mindenkor, fűzd anyakadba. Valahová métsz, vezérel téged, Mikor alusszól, őriztéged, téged, Mikor felserkensz, beszélgette veled. Mert szövétnek a parancsolat, És a tudomány világosság, És életnek útja a tanítófeddések. Hogy a gonosz asszonytól téged megőrizzenek, Az idegen asszony nyelvének hízelkedésétől. Ne kívánd az ő szépségét szívedben, És meg ne fogjon téged szemöldökeivel, mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre, és más férfi felesége drága életet vadász. Veheté valaki tüzet az ő kebelébe, hogy ruhái meg ne égnének? Vagy járhaté valaki eleven szénen, hogy lábai meg ne égnének? Így van, valaki bemegy fele barátjának feleségéhez. Nem marad büntetlen, valaki illeti azt. Nem utálják meg a lopót, ha lop az ő kívánságának betöltésére, mikor éhezik. És ha rajta kapatik, hét annyit kell adnia, az ő házának minden marháját érette adhatja. Aki pedig asszonyal paráználkodik, bolond. Aki magát el akarja veszíteni, az cselekzi ezt. Vereséget és gyalázatot nyer, és az ő gyalázatja el nem töröltetik. Mert a féltékenység a férfiú haragja, és nem cselekszik kegyelmességgel a bosszúállásnak napján. Nem gondol semmi váltsággal, nem nyugszik meg rajta, még ha nagy-sok ajándékot adsz is neki. Hetedik rész. Fiam, tartsd meg az én beszédeimet, és az én parancsolataimat rejtsd el magadnál. Az én parancsolataimat tartsd meg, és élsz, és az én tanításomat, mint a szemed fényét. Közd azokat ujjaidra, írd fel azokat szíved táblájára. Mondd ezt a bölcsességnek, én néném vagy te, és az eszességet ismerősödnek nevezd, hogy megőrizzen téged a nem hozzád tartozó asszonytól, és az ő beszédivel hízelkedő idegentől mert házam ablakán a rács mögül néztem, és láték a bolondok között, eszembevevék a fiak között egy bolond ifjat, aki az utcán jár, annak szeglete mellett, a házához menő úton lépeget, alkonyatkor, napestjén és sötét évfélben. És íme egy asszony eleibe jő, paráznának öltözetében, Állnok az ő elméjében, mely csélcsap és vakmerő, akinek házában nem maradhatnak meg az ő lábai. Néha az utcán, néha a tereken van, és minden szegletnél leselkedik. És megragadá őt, és megcsókolá őt, és szemtelenségre vetemedvé mondanéké. Hála áldozattal tartoztam, ma adtam meg fogadásimat, Azért jövék ki elődbe, szorgalmatosan keresni a te orcádat, és reáttaláltam. találtam. Paplanokkal megvetettem nyoszójámat egyiptomi szövésű szőnyegekkel, beillatoztam ágyamat mirhával, aloessel és fahéjjal. No, foglaljuk magunkat bőségesen mind virradatig a szeretetben, vigadjunk szerelmeskedéssel, mert nincs otthon a férjem. Elment messze útra. Egy erszény pénztvőn kezéhez, hol töltére haza? És elhiteté őt az ő mesterkedéseinek sokasságával, ajkainak hízelkedésével elragadá őt. Utána megy, mint az ökör a vágóidra, és mint a bolond egyszer csak fenyítő békóba. Míg nem átjárja a nyíl az ő máját, Miképpen siet a madára törre, és nem tudja, hogy az ő élete ellen van. Annak okáért, most, fiaim, hallgassatok engem, és figyelmezzetek az én számnak beszédeire. Ne hajoljon annak útjaira te elméd, és ne tévelyegj annak ösvényin. Mert sok sebesültet elejtett, és sokan vannak, akik attól megölettek. Sírba vivő út az ő háza, amely levisz a halálnak hajlékába. Nyolcadik rész Avagy a bölcsesség nem kiállt, éj, és az értelem nem bocsájtja ki az ő szavát, a magas helyeknek tetején, az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg. A kapuk mellett a városnak bemenetelin, az ajtók bemenetelinél zeng. Tinéktek kiáltok férfiak, és az én szóm az emberek fiaihoz van. Értsétek meg ti együgyűek az eszességet, és ti balgatagok, vegyétek eszetekbe az értelmet. Halljátok meg! Mert jeles dolgokat szólok, és az én számnak felnyitása igazság. Mert igazságot mond ki az én ínyem, és utálat az én ajkaimnak a gonoszság. Igaz én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis vagy elfordult dolog. Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, akik megnyerték a tudományt. Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt és a tudományt inkább, mint a választott aranyat. Mert jobb a bölcsesség a drága gyöngyöknél, és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek. Én bölcsesség, lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. A kevéséget és felfuvalkodást és a gonosz utat és az álnok szája gyűlölöm. Enyém a tanács és a valóság. Én vagyok az eszesség, enyém az erő. Én általam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot. Én általam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden bíráj. Én az engem szeretőket szeretem és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság. Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és szín aranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél. Az igazságnak útján járok, és az igazság ösvényének közepén hogy az engem szeretőknek valami valóságosat adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Az Úr az ő útjának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen. Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva. Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala még mikor semmi források vízzel teljesek nem voltak. Minek előtte a hegyek leülepettek volna, a halmoknak előtte születte. Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket és a világporának kezdetét. Mikor készíté az eget, ott valék. Mikor felveti a mélységek színén a kerekséget. Mikor megerősíté a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai, mikor felveti a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatját, mikor megállapítá-e földnek fundamentumait, mellette valék, mint kézmíves, és gyönyörűsége valék minden nap, játszva ő előtte minden időben, játszva az ő földjének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. És most, fiaim, Hallgassatok engemet, És boldogok, akik az én útjaimat megtartják. Hallgassátok a tudományt, És legyetek bölcsek, És magatokat elne Boldog ember, aki hallgat engem, Az én ajtóm előtt virasztván minden nap, Az én ajtóim félfáit őrizvén. Mert aki megnyer engem, nyer életet, és szerzett az Úrtól jó akaratot. De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén. Minden valaki engem gyűlöl, szereti a halált. 9. Rész. Bölcsesség megépítette az ő házát annak hét oszlopát kivágván. Megölte Vágni valóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette. Elbocsátá az ő leányait, hívogat a város magas helyeinek tetein. Ki tudatlan, térjen ide. Az értelem nélkül valóknak ezt mondja, Jöjjetek. Éljetek az én étkemmel, és igyatok a borból, melyet töltöttem. Hagyjátok el a bolondokat, hogy éljetek. Járjatok az eszességnek útján. Aki tanítja a csúfolót, nyer magának szidalmat, és aki feddi a latrot, szégyenére lesz. Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged. Fedd meg a bölcset, és szeret téged. Adja a bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és öregbíti a tanulságot. A bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek ismerete az eszesség. Mert én általam sokasulnak meg a te napjaid, és meghosszabbítják néked életednek esztendeit. Ha bölcs vagy, bölcs vagy te magadnak. Ha pedig csúfoló vagy, Magad vallott kárát. Balgaságasszony fecegő, bolond és semmit nem tud. És leült az ő házának ajtajába, székre a városnak magas helyein, hogy hívja az útonjárókat, akik egyenesen mennek útjukon. Ki együgyű, térjen ide, és valaki eztelen annak ezt mondja, a lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges és az nem tudja, hogy ott az élet nélkül valók vannak, és a pokol mélyébe esnek az ő hivatalosai. Tizedik rész Salomon bölcsmondásai A bölcs fiú örvendezteti az ő atyát, a bolond fiú pedig szomorúsága az ő anyjának. Nem használnak a gonosság kincsei, az igazság pedig megszabadít a halálból. Az Úr nem hagyja éhezni az igaznak lelkét, az istenteleneknek kívánságát pedig elveti. Szegényé lesz, aki cselekszik restkézzel, a gyors munkások keze pedig meggazdagít. Gyűjt nyárban az eszes fiú, álomba merül az aratás idején a megszégyenítő fiú. Áldások vannak az igaznak fején, az istentelenek szája pedig erőszak tételt fed be. Az igaznak emlékezete áldott, a hamisaknak neve pedig megrothad. A bölcs elmélyű beveszi a parancsolatokat, a bolond ajkú pedig elveszti magát. Aki tökéletességben jár, bátorsággal jár. Aki pedig elferdíti az ő útját, ki Aki szemmel hunyorgat, bántást szerez, és a bolond ajkú elesik. Életnek kútfeje az igaznak szája. Az istenteleneknek szája pedig erőszaktételt fedez el. A gyűlölség szerez versengést, minden vétket pedig elfedez a szeretet. Az eszesek ajkain bölcsesség találtatik, a vessző pedig a bolond hátának való. A bölcsek tudományt rejtegetnek, a bolondnak szája pedig közeli romlás. A gazdagnak marhája az ő megerősített városa, szűkölködőknek romlása az ő szegénységük. Az igaznak keresménye életre, az istentelennek jövedelme bűnre van. A bölcsesség megőrizőnek útja életre van, a fenyítéket elhagyó pedig tévejeg. Aki elfedezi a gyűlölséget, hazug ajkú az, és aki szól gyalázatot, bolond az. A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. Aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes. Választott ezüst az igaznak nyelve, a gonoszok elméje kevés érő. Az igaznak ajkai sokakat legeltetnek, a bolondok pedig esztelenségükben halnak meg. Az úrnak áldása, az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást. Miképpen játék a bolondnak bűncselekedni, azonképpen az eses férfiúnak bölcsent cselekedni. Amitől retteg az istentelen, az esik ő rajta. Amit pedig kívánnak az igazak, meg lesz. Amint a forgószér ráfuval, már oda van az istentelen. Az igaznak pedig örökké való fundamentuma van. Minélmű az ecet a fogaknak és a füst a szemeknek, olyan a rest azoknak, akik azt elküldötték. Az Úrnak félelme hosszabbítja meg a napokat, az istenteleneknek pedig esztendeik megrövidülnek. Az igazaknak reménysége öröm, az istenteleneknek várakozása pedig elvész. Erősség a tökéletesnek az Úrnak útja, de romlás a hamisság cselekedőinek. Az igaz soha meg nem mozdul, de az istentelenek nem lakják a Földet. Az igaznak szája bőségesen szól bölcsességet, a gonoszság nyelve pedig kivágatik. Az igaznak ajkai azt tudják, ami kedves, az istentelenek szája pedig a gonoszságot. 11. rész Az álnok font utálatos az Úrnál, az igaz mérték pedig kedves néki. Kevésség jő, gyalázat jő. Az alázatosoknál pedig bölcsesség van. Az igazakat tökéletességük vezeti, de a hitetleneket gonoszságuk elpusztítja. Nem használ a vagyon a haragnak idején. Az igazság pedig kiragad a halálból. A tökéletesnek igazsága igazgatja az ő útját, de önnön istentelenségében esik el az istentelen. Az igazaknak igazságuk megszabadítja őket, de az ő kívánságukban fogadnak meg a hitetlenek. Mikor meghal az istentelen ember, elvész az ő reménysége. A bűnösök várakozása is elvész. Az igaz a nyomorúságból megszabadul, az istentelen ő helyette beesik abba. Szájával rontja meg a képmutató felebarátját, de az igazak a tudomány által megszabadulnak. Az igazak javán örül a város, és mikor elvesznek az istentelenek, örvendezés van. Az igazaknak áldása által emelkedik a város, az istentelenek szája által pedig megromol. Megutálja fele barátját a bolond, az eszes férfiú pedig hallgat. A rágalmazó megjelenti a titkot, de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot. Ahol nincs vezetés, elvész a nép. A megmaradás pedig a sok tanácsos által van. Teljességgel megrontatik, aki kezes lesz idegenért. Aki pedig gyűlöli a kezességet, bátorságos lesz. A kedves asszony megtartja a tiszteletet. A hatalmaskodók pedig megtartják a gazdagságot. Ő magával teszi jól a kegyes férfiú. A kegyetlen pedig... Öntestének okoz fájdalmat. Az istentelen munkál álnokkeresményt, az igazság szerzőnek pedig jutalma valóságos. Aki őszinte az igazságban, az életére. Aki pedig a gonoszt követi, az vesztére műveli azt. Utálatosak az úrnál az álnok szívűek, kedvesek pedig ő nála, akik az ő útjukban tökéletesek. Kézadással erősítem, hogy nem marad büntetlen a gonosz. Az igazaknak pedig magva megszabadul. Mint a disznó orrában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincsen okossága. Az igazaknak kívánsága csak jó, az istentelenek várakozása pedig harag. Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. A mással jól tevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is üdül. Aki búzáját visszatartja, átkozza azt a nép, annak fején pedig, aki eladja, áldás van. Aki jóra igyekezik, jó akaratot szerez, aki pedig gonoszt keres, ő magára jő az. Aki bízik az ő gazdagságában, elesik. De mint a fa ága, az igaza kivirágoznak. Aki megháborítja az ő házát, annak öröksége szél lesz. És a bolond szolgálja a bölcs elméjűnek. Az igaznak gyümölcse életnek fája, és lelkeket nyer meg a bölcs. Ímé, az igaz e földön megnyeri jutalmát. Mennyivel inkább az istentelen és a bűnös? Aki szereti a dorgálást, szereti a tudományt. Aki pedig gyűlöli a fenyítéket, oktalan az. 12. rész A jó ember... Jó akaratot nyer az úrtól, de a gonosz embert kárhoztatja ő. Nem erősül meg az ember az istentelenséggel, az igazaknak pedig gyökerük ki nem mozdul. A derékasszony koronája az ő férjének, de mint az ő csontjaiban való rothadás, olyan a megszégyenítő. Az igazaknak gondolatjaik igazak, az istentelenek tanácsa csalás. Az istenteleneknek beszédei leselkednek a vér után, az igazaknak pedig szája megszabadítja azokat. Leomlanak az istentelenek, és oda lesznek, az igazak háza pedig megáll. Az ő értelme szerint dicsértetik a férfiú, de az elfordult elméjű utálatos lesz. Jobb, akit kevésre tartanak és szolgája van, mint aki magát felmagasztalja és szűkenyerű. Az igaz az ő barmának érzését is ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen. Aki míveli az ő földjét, megelégedik eledellel, aki pedig követ hiába valókat, bolond az. Kívánja az istentelen a gonoszok prédáját de az igazaknak gyökere át gyümölcsöt. Az ajkaknak védkében gonosz van, de kimenekedik a nyomorúságból az igaz. Az ő szájának gyümölcséből elégedik meg a férfi jóval, és az ő cselekedetének fizetését veszi az ember önmagának. A bolondnak útja helyes az ő szeme előtt, de aki tanáccsal él, bölcs az. A bolondnak haragja azon napon megismertetik. Elfedezi pedig a szidalmat az eszes ember. Aki igazán szól, megjelenti az igazságot. A hamis bizonyság pedig az állokságot. Van olyan, aki beszél hasonlókat a tűszúrásokhoz. De a bölcseknek nyelve orvosság. Az igazmondó ajak megáll mindörökké a hazugságnak pedig nyelve egy szempillantásig. Álnokság van a gonosz gondolóknak szívében, a békességnek tanácsosiban pedig vigasság. Nem vettet igaz-igaz semmi bántásba, az istentelenek pedig teljesek nyavajával. Utálatosak az Úrnál a családbeszédek, akik pedig cselekesznek hűségesen, kedvesek őnála. Az eszes ember elfedezi a tudományt, a bolondok elméje pedig kikiáltja a bolondságot. A gyorsaknak keze uralkodik, a rest pedig adófizető lesz. A férfiúnak elméjében való gyötrelem megalázza azt, a jó szó pedig megvidámítja azt. Útba igazítja az ő felebarátját az igaz, de az istenteleneknek útja eltévejíti őket. Nem süti meg a rest, amit vadászásával fogott, de drága marhája az embernek serénysége. Az igazságnak útjában van élet, és az ő ösvényének útja halhatatlanság. 13. rész A bölcs fiú enged atya intésének, de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem áld. A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval. A hitetleneknek lelke pedig bosszúság tétellel. Aki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát. Aki felnyitja száját, romlása az annak. Kívánsággal felindul, de hiába a restnek lelke. A gyorsak lelke pedig megkövéredik. A hamis dolgot gyűlöli az igaz. Az istentelen pedig gyűlölségessé tesz és megszégyenít. Az igazság megőrzi azt, aki útjában tökéletes. Az istentelenség pedig elveszíti a bűnöst. Van, aki hány a gazdagságát, holott semmi sincsen, viszont tetteti magát szegénynek, holott sok marhája van. Az ember életének váltsága lehet az ő gazdagsága. A szegény pedig nem hallja a fenyegetést. Az igazak világossága vigassággal ég, de az istenteleneknek szövétneke kialszik. Csak háborúság lesz a kevésségből, azoknál pedig, akik a tanácsot beveszik, bölcsesség van. A hiába valóságból keresett marha meg kisebbül, aki pedig kezével gyűjt, megöregbíti azt. A halogatott reménység beteggé teszi a szívet, de a megadatott kívánság életnek fája. Az igének megutálója megrontatik, aki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi. A bölcsnek tanítása életnek kútfeje, a haláltőrének eltávoztatására. Jó értelem ád kedvességet, a hitetleneknek pedig útja kemény. Minden eszes cselekszik bölcsességgel, a bolond pedig kijelenti az ő bolondságát. Az istentelen követ bajba esik, a hűséges követ pedig gyógyulás. Szegénység és gyalázat lesz azon, aki a fenyítéktől magát elvonja, aki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik. A megnyert kívánság gyönyörűséges a léleknek, és utálatosság a bolondoknak eltávozniuk a gonoszságtól. Aki jár a bölcsekkel, bölcs lesz. Aki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol. A bűnösöket követi a gonosz, az igazaknak pedig jóval fizet Isten. A jó örökséget hágy unokáinak a bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára. Bő étele lesz a szegényeknek az új törésen, de van olyan, aki igazságtalansága által vész el. Aki megtartóztatja az ő veszélyét, gyűlöli az ő fiát. Aki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel. Az igaz eszik az ő kívánságának megelégedéséig, az Istenteleneknek hasa pedig szűkölködik. 14. rész. A bölcsasszony építi a maga házát, a bolond pedig önkezével rontja el azt. Aki igazán jár, félje az urat, aki pedig elfordult az ő útjaiban, megutálja őt. A bolondnak szájában van kevésségnek pálcája, a bölcseknek pedig beszéde megtartja őket. Mikor nincsenek ökrök, tiszta a jászol. A gabonának bősége pedig az ökörnek erejétől van. A hűséges tanú nem hazud, a hamis tanú pedig hazugságot bocsát szájából. A csúfoló keresi a bölcsességet, és nincs, a tudomány pedig az eszesnek könnyű. Menj el a bolond férfiú elől, és nem ismerted meg a tudománynak beszédét. Az eszesnek bölcsessége az ő útjának megértése, a bolondoknak pedig bolondsága a csalás. A bolondokat megcsúfolja a bűnért való áldozat az igazak között pedig jó akarat van. A szív tudja az ő lelke keserűségét, és az ő örömében az idegen nem részes. Az istenteleneknek háza elvész, de az igazaknak sátora megvirágzik. Van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, de vége a halálra menő Nevetés közben is fáj a szív, és végre az öröm fordul szomorúságra. Az ő útjaiból elégszik meg az elfordult elméjű, önmagából pedig a jó férfiú. Az együgyű hisz minden dolognak, az eszes pedig a maga járására vigyáz. A bölcs félvén eltávozik a gonosztól, a bolond pedig dühöngő és elbizakodott. A hirtelen haragú bolondságot cselekszik, és a cselszövő férfi gyűlölséges lesz. Bírják az esztelenek a bolondságot örökség szerint, az esesek pedig fonják a tudománynak koszorúját. Meghajtják magukat a gonoszok a jók előtt, és a hamisak az igaznak kapujánál. Még az ő fele barátjánál is utálatos a szegény, a gazdagnak pedig sok a barátja. Aki megútálja az ő fele barátját, védkezik, Aki pedig a szegényekkel kegyelmességet cselekszik, boldog az. Nem, de tévejegnek, akik gonoszt szereznek. Kegyelmesség pedig az igazság a jót szerzőknek. Minden munkából nyereség lesz, de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés. A bölcseknek ékességük az ő gazdagságuk, a tudatlanok bolondsága pedig csak bolondság. Lelkeket szabadít meg az igaz bizonyság, hazugságokat szól pedig az álnok. Az Úrnak félelmében erős a bizodalom, és az ő fiainak lesz menedéke. Az Úrnak félelme az életnek kútfeje, a haláltőrének eltávoztatására. A nép sokasága a király dicsősége, a nép elfogyása pedig az uralkodó romlása. A haragra késedelmes bővelkedik értelemmel, aki pedig elméjében hirtelenkedő bolondságot szerez, az. A szelíd szív a testnek élete, az irítség pedig a csontoknak rothadása. Aki elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak teremtőjét, az pedig tiszteli, aki könyörül a szűkölködő. Az ő nyavajájába ejti magát az istentelen, az igaznak pedig halála idején is reménysége van. Az eszesnek elméjében nyugszik a bölcsesség, ami pedig a tudatlanokban van, magát hamar megismerteti. Az igazság felmagasztalja a nemzetet. A bűn pedig gyalázatára van a népeknek. A királynak jó akaratja van az eszes szolgához. Haragja pedig a megszégyenítőhöz. 15. rész Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. A bölcsek nyelve beszél jó tudományt, a tudatlanoknak száján pedig bolondság buzog ki. Minden helyeken vannak az Úrnak szemei, nézvén a jókat és gonoszokat. A nyelv szelítsége életnek fája. Az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme. A bolond megutálja az ő atyának tanítását, aki pedig megbecsüli a dorgálást, igeneses. Az igaznak házában nagy kincs van, az istentelennek jövedelmében pedig háborúság. A bölcseknek ajkaik hintegetnek tudományt, a bolondoknak pedig elméje nem helyes. Az istenteleneknek áldozatja gyűlölséges az Úrnak, Az igazak könyörgése pedig kedves néki. Utálat az Úrnál az Istentelenek útja, Azt pedig, aki követi az igazságot, szereti. Gonosz dorgálási ő arra, aki útját elhagyja, Aki gyűlöli a fenyitéket, meghal. A sír és a pokol az Úr előtt vannak, mennyivel inkább az emberek szíve. Nem szereti a csúfoló a feddést, és a bölcsekhez nem megy. A vidám elme megvidámítja az orcát, de a szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik. Az eszesnek elméje keresi a tudományt, a tudatlanok szája pedig legel bolondságot. Minden napjai a szegénynek nyomorúságosak. A vidám elméjűnek pedig szüntelen lakodalma van. Jobb a kevés az úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, ahol háborúság van. Jobb a parénak étele, ahol szeretet van, mint a hízlalt ökör, ahol van gyűlölség. A haragos férfiú szerez háborúságot. A hosszú tűrő pedig lecsendesíti a háborgást. A restnek útja olyan, mint a tövises sövény. Az igazaknak pedig útja megegyengetett. A bölcs fiú örvendezteti az ő atyát. A bolondember pedig megutálja az ő anyját. A bolondság öröme az esztelennek, de az értelmes férfiú igazán jár. Hiába valók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács. De a tanácsosok sokaságában előmennek. Öröme van az embernek szája feleletében, és az idejében mondott beszéd, ó, mely igen jó. Az életnek útja felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól, amely aláfelé van. A kevélyeknek házát kiszaggatja az úr megerősíti pedig az özvegynek határát. Utálatosak az Úrnak a gonosz gondolatok, de kedvesek a tiszta beszédek. Megháborítja az ő házát, aki követi a telhetetlenséget, aki pedig gyűlöli az ajándékokat, él az. Az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon az istenteleneknek pedig szája ondja a gonoszt. Messze van az Úr az istentelenektől, az igazaknak pedig könyörgését meghallgatja. A szemek világa megvidámítja a szívet, a jó hír megerősíti a csontokat. Amely fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között vakik. Aki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megutálja az ő lelkét aki pedig hallgatja a feddést, értelmet szerez. Az Úrnak félelme, a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság. 16. rész Az embernél vannak az elme de az úrtól van a nyelv felelete. Minden útjai tiszták az embernek a magas szemei előtt, de aki a lelkeket vizsgálja, az úraz. Bízzad az Úrra a te dolgaidat, és a te gondolataid véghez mennek. Minden teremtett az úraző maga céljára, az Isten terent is a büntetésnek napjára. Utálatos az Úrnak minden, aki elméjében felfuvalkodott. Kezemet adom rá, hogy nem marad büntetlen. Könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn, és az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól. Mikor jó akarattal van az Úr valakinek útaihoz, még annak ellenségeit is jó akaróivá teszi. Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissággal. Az embernek elméje gondolja meg az ő útát, de az úr igazgatja annak járását. Jós ige van a király ajkain, az ítéletben ne szóljon hamisságot az ő szája. Az úré az igaz mérték és mérő serpenyő. az ő műve minden mérőkő. Utálatos legyen a királyoknál istentelenséget cselekedni, mert igazsággal erősítették meg a királyi szék. Kedvesek a királyoknak az igazbeszédek, és az igazmondót szereti a király. A királynak felgerjed haragja olyan, mint a halálkövete, de a bölcs férfiú leszállítja azt. A királynak vidám orcájában élet van, jó akaratja olyan, mint a tavaszi eső fellege. Szerzeni bölcsességet, ó, mennyivel jobb az aranynál, és szerzeni eszességet kívánatosabb az ezüstnél. Az igazak országútja eltávozása gonosztól. Megtartja magát az, aki megőrzi az ő útát. A megromlás előtt kevésség jár, és az eset előtt felfuvalkodottság. Jobb alázatos élekkel lenni a szelidekkel, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel. Aki figyelmez az igére, jót nyer, és aki bízik az úrban, ó, mely boldog az! Aki elméjében bölcs, hivatik értelmesnek, a beszédnek pedig édessége növeli a tudományt. Életnek kútfeje az értelem annak, aki bírja azt, de a bolondok fenyítése bolondság. A bölcsnek elméje értelmesen igazgatja az ő száját, és az ő ajkain öregbíti a tudományt. Lépes méz a gyönyörűséges beszédek, édesek a léleknek és meggyógyítója a tetemeknek. Van oly út, amely igaz az embernek szemei előtt, de vége a halálnak útja. A munkálkodó lelke magának munkálkodik, mert az ő szája kényszeríti őt. A haszontalan ember gonoszt ás ki, és az ő ajkai, mint egy égő tűz van. A gonosz ember versengést szerez, és a súsárló elválasztja a jó barátokat. Az erőszakos ember elhiteti az ő fele barátját, és nem jó úton viszi őt. Aki behújja szemeit, azért teszi, hogy álnokságot gondoljon. Aki összeszorítja ajkait, már véghez vitte a gonoszságot. Igen szép, ékes korona a vénség, az igazságnak útjában találtatik. Jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatján annál, aki várost vesz meg. Az ember kebelében vetnek sorsot, de az úrtól van annak minden ítélete. Tizenhetedik rész Jobb a száraz falat, melyel van csendesség, mint a levágott barmokkal teljes ház, melyben háborúság van. Az értelmes szolga uralkodik a gyalázatos fiún, és az atyafiak között az örökségnek részét veszi. Az olvasztó tégely az ezüst számára van, és a kemence az aranyéra. A szívek vizsgálója pedig az úr. A gonosz tevő hallgat az álnok beszédekre. A csalárd hallgat a gonosz nyelvre. Aki megcsúfolja a szegényt, Gyalázattal illeti annak teremtőjét. Aki gyönyörködik másnak nyomorúságában, Büntetlen nem lészen. A véneknek ékessége az unokák, És a fiaknak ékessége az atyák. Nem illik a bolondnak az ékes beszéd, Még kevésbé a tisztességesnek a hazug beszéd, Drága kő az ajándék elfogadójának szemei előtt. Mindenütt, ahová csak fordul, okosan cselekszik. Elfedezi a védket, aki keresi a szeretetet. Aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is. Fogonatosba dorgálás az mint mintha megvernéd a bolondot százszor is. Csak ellenkezést keres a gonosz végre kegyetlen követ bocsáthatik ellene. Találjon valakire a fiától megfosztott medve, csak ne a bolond az ő bolondságában. Aki fizet gonoszt a jóért, nem távozik el a gonosz annak házától. Mint aki árvizet szabadít el, olyan a háborúság kezdete, azért minek előtte kihatna, hagyd el a versengést. Aki igaznak mondja a bűnöst, és kárhoztatja az igazat, útállatos az Úrnak egyaránt mind a kettő. Miért van a vétel ára bolonna kezében a bölcsesség megszerzésére, holott nincsen néki elméje? Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. Értelmetlen ember az, aki kezét adja fogadván kezességet barátja előtt. Szereti a gonoszt, aki szereti a háborúságot. Aki magasbítja kapuját, romlást keres. Az elfordult szívű ember nem nyerhet jót, És aki az ő nyelvével gonosz, esik nyomorúságba. Aki szül bolondot, szüli ő magának bánatra, és nem örvend ez a bolondnak atya. A vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. A kebelből kivett ajándékot az istentelen elveszi, a törvény útjának elfordítására. Az esesnek orcájából kitetszik a bölcsesség, a bolondnak pedig szemei országolnak a földnek végéig. Búsulása az ő atyának a bolond fiú, az ő szülőjének keserűsége. Még megbírságolni is az igazat nem jó, a tisztességest megverni igazságáért. Aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és aki higgat lelkű, az értelmes férfiú. Még a bolond is, amikor hallgat, bölcsnek ítéltetik, mikor ajkait bezárja, eszesnek. 18. rész A maga kívánsága után megy az agyas ember, minden igaz bölcsesség ellen dühösködik. Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy az ő elméje nyilvánvalóvá legyen. Mikor eljő az istentelen, eljő a megútálás, és a szidalommal a gyarázat. Mély víz az ember szájának beszéde, Búzogó patak a bölcsességnek kútfeje. A gonosz személyének kedvezni nem jó, elfordítani az igazat az ítéletben. A bolondnak beszédei szereznek versengést, és az ő szája ütésekért kiállt. A bolondnak szája az ő romlása, és az ő beszédei az ő életének tőre. A súsárlónak beszédei hízelkedők és azok a szív belsejét áthatják aki lágyan viseli magát az ő dolgában, testvére annak, aki tönkretesz. Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz és bátorságos lésen. A gazdagnak vagyona az ő erős városa, és mint a magas kőfal az ő gondolatja szerint. A megromlás előtt felfuvalkodik az ember elméje, a tisztesség előtt pedig alázatosság van. Aki felel valamit, míg meg nem hallja, ez bolondság és gyalázatos ránézve. A férfiú lelke elviseli a maga erőtlenségét, de a megtört lelket kiviseli el. Az eszesnek elmélye tudományt szerez, és a bölcseknek füle tudományt keres. Az embernek ajándéka szabad utat szerezné ki, és a nagyoknak orcája elé viszi őt. Igaza van annak, aki első a perben, míg nem eljő az ő peresfele, és megvizsgálja őt. A versengéseket megszünteti a sorsvetés, és az erőseket elválasztja. A felingerelt atyafi erősebb az erős városnál, és az ilyen versengések olyanok, mint a vár zárja. A férfi szájának hasznával elégedik meg az ő belseje. Az ő beszédének jövedelmével lakik jól. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Megnyerte a jót, aki talált feleséget, és vet jó akaratot az úrtól. Alázatos kérést szól a szegény, a gazdag pedig keményen felel. Az ember, akinek sok barátja van, széttöretik, de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. 19. rész Jobb a tökéletesen járó szegény a gonosz nyelvűnél, aki bolond. A lélek sem jó tudomány nélkül, s aki csak a lábával siet, hibázik. Az embernek bolondsága fordítja el az ő útját, és az Úr ellen haragszik az ő szíve. A gazdagság szaporítja a sok barátot, a szegénytől pedig az ő barátja elválik. A hamis tanú büntetlen nem marad, és a hazugságoknak szólója meg nem szabadul. Sokan hízelegnek, a nemes lelkű embernek, és minden barát az adakozói. A szegényt minden atyafia gyűlöli. Még barátai is eltávolodnak tőle, unszólja szavakkal, de ők eltűnnek. Aki értelmet szerez, szereti az életét. Aki megőrzi az értelmességet, jót nyer. A hamis bizonyság nem marad büntetlen, és aki hazugságokat beszél, elvész. Nem illik a bolondhoz a gyönyörködés, sokkal inkább nem illik a szolgának uralkodni a fejedelmeken. Az embernek értelme hosszú tűrővé teszi őt, és ékességére van néki elhallgatni a védket. Mint az ifjú oroszlánnak ordítása, olyan a királynak haragja, mint a harmad pedig a füvön az ő jó akaratja. Romlása az ő atyának a bolond fiú, és mint a szüntelen csepegés az asszonynak zsémbelődése. A ház és a marha atyától való örökség, az Úrtól van pedig az értelmes feleség. A restség álomba merít, és a lomha lélek megéhezik. Aki megtartja a parancsolatot, megtartja ő magát. Aki nem vigyáz útjaira, meghal. Kölcsön ád az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jótéteményét megfizeti néki. Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle de annyira, hogy őt megöld, ne vigyen haragod. A nagy haragú ember büntetés szenvedjen, mert ha menteni akarod, még növeled haragját. Engedj a tanácsnak, és vedd be az erkölcsi oktatást, hogy bölcs légy végre. Sok gondolat van az ember elméjében, de csak az Úrnak tanácsa áll meg. Amit leginkább kell embernek kívánni, az irgalmasság az, és jobb a szegény a hazug férfiúnál. Az Úrnak félelme életre visz, és az ilyen megelégedve tölti az éjet, gonosszal nem illettetik. Bemártja a rest az ő kezét a tálba, de már a szájához nem viszi vissza. Ha a csúfolót megvered, az együgyű lesz okosabb és ha megdorgálod az eszest, megérti a tudományt. Aki atyával erőszakoskodik, anyját elűzi, gyalázatos és megszégyenítő fiú az. Szűnjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, amely téged arra visz, hogy a bölcsességnek igéjétől eltévedj. A semmire való bizonyság csúfolja a törvényt. Az istentelenek szája elnyeli a gonoszságot. A csúfolóknak készítettek a büntetések, és az ütések a bolondok hátának. 20. rész A borcsúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved nem bölcs. Mint a fiatal oroszlán ordítása, olyan a királynak rettentése. Aki azt haragra ingerli, védkezik a maga élete ellen. Tisztesség az embernek elmaradni a versengéstől, valaki pedig bolond, patvarkodik. A hideg miatt nem szánt a rest. Aratni akar majd, de nincs mit. Mély víz a férfiúnak elméjében a tanács. Mindazáltal a bölcs ember kimeríti azt. A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert azt kitalálhat. Aki az ő tökéletességében jár, igaz ember. Boldogok az ő fiai ő utána. A király, ha az ő ítélő ül, tekintetével minden gonoszt eltávoztat. Kimondhatná azt, megtisztítottam szívemet, tiszta vagyok az én bűnömtől. A kétféle font és kétféle mérték utálatos az úrnál egyaránt mind a kettő. Az ő cselekedeteiből ismerteti meg magát még a gyermek is, Ha tiszta éj, és ha igaz éj az ő cselekedete. A hallófület és a látószemet szemet az úr teremtette egyaránt mindkettőt. Ne szeresd az álmod, hogy ne légy szegény. Nyisd fel a te szemeidet, és megelégszel kenyérrel. Hitvány, hitvány, azt mondja a vevő, de amikor elmegy, akkor dicsekedik. Van arany és drága gyöngyök sokasága, de drága szer a tudományal teljes ajak. Vedd el ruháját, mert kezes lett másért, és az idegenért vedd el zálogát. Gyönyörűséges az embernek az álnokságnak kenyere, de annak utána betelik az ő szája kavicsokkal. A gondolatok tanácskozással erősek de bölcs vezetéssel folytas hatakozást. Megjelenti a titkot, aki rágalmazó, tehát aki fecegőszájú azzal ne barátkozzál. Aki az ő atyát vagy anyját megátkozza, annak kialszik szövétnek a legnagyobb sötétségben. Amely örökséget először siettetnek, annak vége meg nem áldatik. Ne mond: bosszút állok rajta, Várjad az urat, és megszabadít téged. Utálatos az urnál a kétféle súly, és a hamis fontok nem jó dologok. Az úrtól vannak a férfi lépései, az ember pedig mit ért az ő útjába. Tőre az embernek meggondolatlanul mondani, szent és a fogadástétel után megfontolni. Szétszórja a gonoszokat a bölcs király, és fordít rájuk kereket. Az Úrtól való szövétnek az embernek szelleme, Aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. A kegyelmesség és az igazság megőrzik a királyt, Megerősíti irgalmasság által az ő székét. Az ifjaknak ékessége az ő erejük, És a véneknek dísze az őszhaj. A kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt, És a belső részekig ható csapások, 21. rész Mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, odahajtja azt. Az embernek minden útja igaz a maga szemei előtt. De a szívek vizsgálója az Úr. Az igazságnak és igaz ítéletnek gyakorlását inkább szereti az Úr az áldozatnál. A szemnek fenhényjázása, és az elmének kevéssége. Az istentelenek szántása bűn. A szorgalmatosnak igyekezete csak gyarapodásra van, valaki pedig hirtelenkedik, csak szükségre jut. A hamisságnak nyelvével gyűjtött kincs elveszett hiába valóság azoknak, akik a halált keresik. Az istentelenek pusztítása magával ragadja őket mert nem akartak igazságot cselekedni. Tekervényes a bűnös embernek útja, a tisztának cselekedete pedig igaz. Jobb a ormán lakni, mint háborgó asszonnyal és közös házban. Az istentelennek lelke kíván gonoszt, és az ő szeme előtt nem talál könyörületre az ő fele barátja. Mikor a csúfolót büntetik, az együgyű lesz bölcs, mikor pedig a bölcset oktatják, ő veszi eszébe a tudományt. Nézi az igaz ember az istentelenek házát, hogy milyen veszedelembe jutottak az istentelenek. Aki bedugja fülét a szegény kiáltására, ő is kiállt, de meg nem hallgattatik. A titkonadott ajándék elfordítja a haragot, és a kebelben való ajándék a kemény búsulást. Vigasság az igaznak igaz cselekedni, de ijedelem a hamisság cselekedőinek. Az ember, aki eltévejedik az értelemnek útjáról, az élet nélkül való gyülekezeteiben nyugszik. Szűkölködő ember lesz, aki szereti az örömet, aki szereti a bort és az olajat, nem lesz gazdag. Az igazért váltságdíj az istentelen és az igazak helyett a hitetlen büntettetik meg. Jobb lakozni a pusztának földjén, mint a feddődő és haragos asszonyjal. Kívánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában, a bolond ember pedig eltékozolja azt. Aki követi az igazságot és az irgalmasságot, nyer életet, igazságot, és tisztességet. A hősök városába felmegy a bölcs, és lerontja az ő bizodalmuknak erejét. Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól. A időfősnek csúfoló a neve, aki haragjában kevésséget cselekszik. A restnek kívánsága megemészti őt, mert az ő kezei nem akarnak dolgozni. Egész nap kívánságtól gyötrettetik, az igaz pedig áld, és nem tartóztatja meg adományát. Az istentelenek áldozatja utálatos, kivált mikor gonosztettért viszi. A hazug bizonyság elvész, aki pedig jól figyelmez, örökké szól. Megkeményíti az istentelen ember az ő orcáját, az igaz pedig jól rendeli az ő útját. Nincs bölcsesség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen. Készen állaló az ütközetnek napjára, De az úré a megtartatás. 22. Rész. Kívánatosabb a jó hírnév, Nagy gazdagságnál, Ezüstnél és aranynál a kedvesség jobb. A gazdag és szegény összetalálkoznak, Mindkettőt pedig az úr szerzi. Az eszes meglátja a bajt és elrejti magát, a bolondok pedig neki mennek és kárát vallják. Az alázatosságnak bére az Úr félelme, gazdagság és tisztesség és élet. Tövisek és török vannak a gonosznak útában. Aki megőrzi a maga lelkét, távoljár azoktól. Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól. A gazdag a szegényeken uralkodik és szolgálja a kölcsönvevő a kölcsönadónak. Aki vet álnokságot, arat nyomorúságot, és az ő haragjának veszélye megtöretik. Az írgalmas szemű ember megáldatik, mert adott az ő kenyeréből a szegénynek. Üzdel a csúfolót, és elmegy a háborgás is, és megszűnik a patvarkodás és a szidalmazás. Aki szereti a szívnek tisztaságát, beszéd kedvesség. Annak barátja a király. Az úrnak szemei megőrzik a tudományt. A hitetlennek beszédét pedig felforgatja. A rest azt mondja, Oroszlán van ott kint, Az utcák közepén megölettetném. Mély verem az idegen asszonynak szája. Akire haragszik, az úr odaesik. A gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, de a fenyítés veszélye messze elűzi őtőle azt. Aki elnyomja a szegényt, hogy szaporítsa az ő marháját, aki áda gazdagnak, végre szűkölködésre jut. Hajtsd füledet, és hallgassd a bölcseknek beszédeit, s te elmédet figyelmeztesd az én tudományomra, mert gyönyörűséges lesz, ha megtartod azokat szívedben, Legyenek együtt állandók a te ajkaidon. Hogy az Úrban legyen a te bizodalmad, Arra tanítottalak ma téged, igen téged. Nem írtam én néked drága szép tanulságokat, Tanácsokban és tudományban, Hogy tudtodra adjam néked az igazság igazságbeszédinek bizonyos voltát, Hogy igaz beszédet vígy válaszul elküldőidnek. Ne rabold ki a szegényt, mert szegény ő, és meg ne nyomorultat a kapuban. Mert az Úr forgatja azoknak ügyét, és az ő kirablóik életét elragadja. Ne tarts barátságot a haragossal, és a dühösködővel nem menj, hogy el ne tanuld az ő útját, és tört ne keres tennem magadnak. Ne légy azok közt, akik kézbe csapnak, akik adósságért kezeskednek, ha nincs néked, miből megadnod, miért vegy a te ágyadat te alólad. Ne bontsd el a régi határt, melyet csináltak a te eleid. Láttál-e az ő dolgában szorgalmatos embert? A királyok előtt álland, nem marad meg az alsó rendűek között. 23. rész. Mikor leülsz enni az uralkodóval, szorgalmasan reá ki van előtted, és tégy a torkodra, ha mértéktelen vagy. Ne kívánd az ő csemegéit, mert ezek hazugétkek. Ne fáradd magadat ebben, hogy meggazdagulj, az ilyen testi eszességettől szűnjél meg. Avagy a te szemeidet vetedé arra, holott az semmi, mert olyan szárnyokat szerez magának nagy hamar, mint a saskesejű, és az ég felé elrepül. Ne egyél az irigyszeműnek étkéből, és ne kívánd az ő csemegéit. Mert mint aki számítgatja a falatot magában olyan ő, Egyél is igyál, azt mondja te néked, De azért nem jó akarattal van te hozzád. A te falatodat, amelyet megettél, kihányod, És a te ékes beszédeidet csak hiába vesztegeted. A bolondnak hallására ne szólj, Mert megútálja a te beszédidnek bölcsességét. Ne mozdítsd meg a régi határt, És az árváknak mezeibe ne kapj. Mert az ő megváltójuk erős, az forgatja az ő ügyüket ellened. Add a te elmédet az erkölcsi tanításra, és a te füleidet a bölcs beszédekre. Ne vond el a gyermektől a fenyitéket, ha megveredőt veszővel meg nem hal. Te veszővel vered meg őt, és az ő lelkét a pokoltól ragadott ki. Szerelmes fiam, ha bölcs lesz a te elméd, örvendez a lelkem nékem is és vigadoznak az én veséim a te ajkaidnak igazmondásán. Ne irigykedjék a te szíved a bűnösökre, hanem az Úr félelmében légy egész napon, mert ennek bizonyos vége van, a te várakozásod meg nem csalatkozik. Hallgass, te fiam, engem, hogy légy bölcs, és jártasd úton szívedet. Ne légy azok közül való, akik borral dőzülnek azok közül, akik hússal dobzódnak, mert a részeges és dobzódó szegény lesz és ronyokba öltöztet az aluvás. Hallgassd a te atyádat, aki nemzett téged, és meg ne utáld a te anyádat, mikor megvénedik. Szerez igazságot, és el ne adj, bölcsességet és erkölcsöt és eszességet. Igen örül az igaznak atya, és a bölcsnek szülője annak vigadoz. Vigadjon a te atyád és a te anyád, és örvendezzen a te szülőt. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útjaimat megőrizzék. Mert mély verem a tisztátalan asszony, és szoros kút az idegen asszony. És az, mint a tolvaj leselkedik És az emberek közt a hitetleneket szaporítja Kinek jaj, kinek ójaj Kinek versengése, kinek panasz Kinek ok való sebek Kinek szemeknek veressége A bornálmulatóknak Akik mennek a jó bor kutatására Ne nézd a bort, mi veresszint játszik mint mutatja a pohárban az ő csillogását, Könnyen alá csúszomlik. Végre, mint a kígyó megmar, És mint a mérges kígyó megcsíp. A te szemeid nézik az idegen asszonyt, És a te elméd gondol gonosságot. És olyan leszel, Mint aki fekszik a tenger közepiben, És aki fekszik az árbóc fának tetején. Ütöttek engem, Nekem nem fájt. Vertek, nem éreztem. Mikor ébredek fel, akkor folytatom, ismét megkeresem azt. A 24. rész Ne irigykedjél a gonosz tevőkre, se ne kívány azokkal lenni, mert pusztítás gondol az ő szívük, és bajt szólnak az ő ajkaik. Bölcsesség által építetik a ház, és értelemmel erősítetik meg, és tudomány által telnek meg a kamrák minden drága és gyönyörűséges marával. A bölcs férfiú erős, és a tudós ember nagy erejű. Mert az eszes tanácsokkal viselhetsz hadat hasznodra, és a megmaradás a tanácsosok sokasága által van. Magas a bolondnak a bölcsesség, a kapuban nem nyitja meg az ő száját. Aki azon gondolkodik, hogy gonosz cselekedjék, az cselszövőnek hívják. A balgatag dolognak gondolása bűn, és a rágalmazó az ember előtt utálatos. Ha lágyan viselted magadat a nyomorúságnak idején, szűk a te erőd. Szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek, és akik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg. Ha azt mondanád, ími nem tudtuk ezt, nem, de aki vizsgálja az elméket, ő érti, és aki őrzi a te lelkedet, tudja, és kinek-kinek az ő cselekedetei szerint fizet. Egyél fiam mézet, mert jó, és a színméz édes a te ínyednek. Ilyennek ismerd a bölcsességet a te lelkedre nézve. Ha azt megtalálod, akkor lesz jó véged, és a te reménységed ellen vész. Ne leselkedjél, ó, te istentelen az igaznak háza ellen. Ne pusztítsd el az ő ágyos házát. Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért. Az istentelenek pedig csak egy nyavajával is elvesznek. Mikor elesik a te ellenséged, ne örülj, s amikor megütközik, ne vígadjon a te szíved, hogy az Úr meg ne lássa, és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő aragját tere Ne gerj egy haragra a gonosztevők ellen, ne irigykedjél az istentelenekre, mert a gonosznak nem lesz jó vége, az istentelenek szövétneke kialszik. Féld az urat, fiam, és a királyt, a pártutők közé ne elegyedjél, mert hirtelenséggel feltámad az ő nyomorúságuk, és e két rendbeliek büntetését ki tudja. Ezek is a bölcsek szavai. Szemét válogatni az ítéletben nem jó. Aki azt mondja az istentelennek, igaz vagy, ezt megátkozzák a népek, Megútálják a nemzetek. Akik pedig megfeddik a bűnöst, azoknak gyönyörűségükre lesz, és jó áldásszál reáljuk. Ajkakat csókolgat az, aki igaz beszédeket felel. Szerezd el kívül a te dolgodat, és készíts elő a te meződben. Annak utána építsd a házadat. Ne légy bizonyság ok nélkül a te fele ellen. Avagy ájítanálé valakit a te ajkaiddal. Ne mondd ezt! Miképpen cselekedett én velem, úgy cselekszem ő vele, megfizetek az embernek az ő cselekedete szerint. A rest embernek mezejénél elmenék, és az esztelenek szőleje mellett, és íme, mindenütt felverte a tövis, és színét elfette a gyom, és kőgyepűje elromlott vala melyet én látván, gondolkodám és nézvén ezt a tanulságot vevém abból. Egy kis álom, egy kis szunyadás, egy kis kézösszetevés az alvásra, és így jő el, mint az úton járó a te szegénységed, és a te szükséged, mint a pajzsos férfiú. 25. rész Még ezek is a Salomon példabeszédei, melyeket összeszedegettek ezékiásnak, a Júda királyának emberei. Az Istennek tisztességére van a dolgot eltitkolni, a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni. Az ég magassága, a föld mélysége, és a királyoknak szíve kikutathatatlan. Távolítsd el az ezüstből a salakot, és abból edény lesz az ötvösnek. Távolítsd el a bűnöst a király elől, és megerősítetik igazsággal az ő széke. Ne dicsekedjél a király előtt, és a nagyok helyére ne állj, mert jobb, ha azt mondják neked, gyere ide fel, hogy nem mint levettetted néked a tisztességes előtt, akit láttak a te szemeid. Ne indulj fel a versengésre hirtelen, hogy azt ne kelljen kérdened, mit cselekedjél azután, mikor gyalázattal illett téged a te fele barátod. Ha te ügyedet, végezd el a te fele De másnak titkát, meg ne jelentsd. Hogy ne gyalázzon téged, aki hallja, és a te gyalázatod el ne távozzék. Mint az arany alma ezüstányéron, Olyan a helyén mondott ige, Mint az arany függő és színarany ékesség, Olyan a bölcs intő a szófogadó fülnél, Mint a havas hideg az aratásnak idején, olyan a hűkövet azoknak, akik őt elbocsátják, mert az ő urainak lelkét megvidámítja. Mint a felhő és a szél, melyekben nincs eső, olyan a férfiú, aki kérkedik hamis ajándékokkal. Tűrés által engeszteltedik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot. Ha mézet találsz, Egyél, amennyi elég neked, de sokat ne egyél, hogy ki ne azt. Ritkán tedd lábadat a te felebarátodnak házába, hogy benne teljesedjék Teved, és meg ne gyűlöljön téged. Pörölj és kard, és éles nyíl az olyan ember, aki hamis bizonyságot szól fele barátja ellen. Mint a romlott fog és kimarjult láb, olyan a hitetlennek bizodalma a nyomorúság idején. Mint aki leveti ruháját a hidegnek idején, Mint az ecet a sziksón, Olyan, aki éneket mond a bánatos szívű ember előtt. Ha éhezik, aki téged gyűlöl, Adj enni néki kenyeret, És a szomju hozik, Adj inni néki vizet, Mert elevenszenet gyűjtesz az ő fejére, És az Úr megfizeti néked. Az északi szél esőt szül, És haragos ábrázatot a suttogó nyelv, Jobb lakni a tetőnek ormán, mint a háborgó asszonnyal és közös házban. Mint a hideg víz a megfáradt embernek, olyan a földről való jó hírhallás. Mint a megháborított forrás és megromlott kútfő, olyan az igaz, aki a gonosz előtt ingadozik. Igen sok mézet enni nem jó, hát a magunk dicsőségét keresni dicsőség. Mint a megromlott és kerítés nélkül való város Olyan a férfi, akinek nincsen birodalma az ő lelkén. 26. rész Mint a hó a nyárhoz, és az eső az aratáshoz Úgy nem illik a bolondhoz a tisztesség Miképpen a madár elmegy és a fecske errepül Azonképpen az ok nélkül való átok nem száll az emberre Ostor a lónak, fék a szamárnak, és vessző a bolondok hátának. Ne felej meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne légy te is ő hozzá hasonlatos. felej meg a bolondnak az ő bolondsága szerint, hogy ne legyen bölcs a maga szemei előtt. Aki bolond által üzen valamit, lábait vagdalja el magának, és bosszúságot szenved. Mint a sántának lábai lógnak, úgy a bölcsmondás a bolondoknak szájában. Mint aki követköt a parittyájába, úgy cselekszik, aki bolondnak tisztességet tesz. Mint a részegember kezében akad a tövis, úgy akad az eszesmondás a bolondoknak szájába. Mint a lövöldöző, aki mindent megsebez, olyan az, aki bolondot fogad fel, és aki csavargókat fogad fel. Mint az ebb megtér a maga okádására, Úgy a bolond megkettőzteti az ő bolondságát. Láttál-e olyan embert, aki a maga szemei előtt bölcs? A bolond felől jobb reménységed legyen, hogy nem mind a Azt mondja a rest. Ordító oroszlán van az úton, oroszlán van az utcákon. Mint az ajtó forog az ő sarkán, úgy a rest az ő ágyában. Ha a rest az ő kezét a tálba nyújtotta, Resteli azt csak szájához is vinni. Bölcsebb a rest a maga szemei előtt, mint hét olyan, aki okos feleletet áld. Kóbor ebet ragad fülön, aki felháborodik a perpatvaron, amely őt nem illeti. Mint a balga, aki tüzet, nyilakat és halálos szerszámokat lövöldöz, olyan az, aki megcsalja az ő felebarátját, és azt mondja, csak tréfálta. Ha a fa elfogy, kialuszik a tűz. Ha nincs susárló, megszűnik a háborgás. Mint az eleven szénre a szén és a fa a tűzre, olyan a háborúság szerző ember a patvarkodásnak felgyújtására. A fondorlónak beszédei hízelkedők, és azok áthatják a szív belsejét. Mint a meg nem tisztított ezüst, melyel valami agyagedény beborítottak, olyanok a gyullasztó ajkak a gonosz szív mellett. Az ő beszédeivel másnak tetteti magát a gyűlölő, holott az ő szívében gondol álnokságot. Mikor kedvesen szól, ne bízzál ő hozzá, mert hét iszonyatosság van szívében. Elfedeztethetik a gyűlölség csalással, de nyilvánvalóvá lesz az ő gonossága a gyülekezetben. Aki vermetás másnak, Abba beléesik, és aki felhengeríti a követ, arra gurul vissza. A hazug nyelv gyűlöli az általa megrontott embert, és a hízelkedő száj romlást szerez. 27. rész Ne dicsekedjél a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz a nap tereád. Dicsérjen meg téged más, és ne a te szájad, az idegen, és ne a te ajkai. Nehézség van a kőben és teher a fövenyben, de a bolondnak haragja nehezebb mind a kettőnél. A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás, de kiállhatna meg az irítség előtt. Jobban nyilvánvaló dorgálás a titkos szeretetnél. Jó szándékból valók a barátságos embertől vetsebek, és temérdek a gyűlölőnek csókja. A jól lakott ember még a lépes mézet is megtapodja, de az éhes embernek minden keserű, édes. Mint a madárka, aki elbújdosott fészkétől, olyan az ember, aki elbújdosott az ő lakóhelyétől. Mint a kenet és jó illat megvidámítja a szívet, úgy az ő barátjának édes szavai is, melyek lelketanácsából való. A te barátodat és a te atyádnak barátját el ne hagyd, és a te atyád fiának házába be menj a nyomorúságodnak idején. Jobba közel való szomszéd, a messze való atyafinál. Légy bölcs, fiam, és vidámítsd meg az én szívemet, hogy megfelelhessek annak, aki engem ócsárol. Az eszes meglátja a bajt, elrejti magát. Az esztelenek neki mennek, kárát vallják. Vedd el a ruháját, mert kezes lett másért, és az idegenért zálogold meg. Aki nagy hangon ágyazó barátját, reggel jó idején felkelvén, átokult tulajdonítatik néki. A sebesz záporeső idején való szüntelen csepegés és a morgó asszony ember hasonlók. Valaki el akarja azt rejteni, szelet rejt el, és az ő jobbja olajjal találkozik. Miképpen egyik vassal a másikat élesítik, aképpen az ember élesíti az ő barátjának orcáját. Mint aki őrzi a fügét, eszik annak gyümölcséből, úgy, aki az ő urára vigyáz, tiszteltetik. Mint a vízben egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a másikat. Mint a sír és a pokol meg nem elégednek, úgy az embernek szemei meg nem elégednek mint az ezüst a tégeiben, és az arany a kemencében próbáltatik meg, úgy az ember az ő híre neve szerint. Ha megtörnéd is a bolondot mozár törővel a megtört gabona között, nem távoznék el őtőle az ő bolondsága. Szorgalmasan megismerd a te juhait külsejét. gondolja nyájakra, mert nem örökké való a gazdagság, és vajon a korona nemzetségről nemzetségre lesz é? Mikor levágatott a szénafű, és megtetszett a sarjú, és begyűjtettek a hegyekről a füvek, vannak juhaid a te ruházatodra, és kecskebokok mezőnek árául, és elég kecske a te ételedre, a te házad népének ételére, és szolgáló leányaidnak ételül. 28. rész minden istentelen fut, ha senki nem üldöz is. Az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán bátrak. Az ország bűne miatt sok annak a fejedelme, az eszes és tudós ember által pedig hosszabbodik fennállása. A szegény emberből támadott elnyomója a szegényeknek hasonló a pusztító esőhöz, amely nem hágy kenyeret. Akik elhagyják a törvényt, Dicsérik a latrokat, de akik megtartják a törvényt, harcolnak azokkal. A gonoszságban élő emberek nem értik meg az igazságot, akik pedig keresik az urat, mindent megértenek. Jobb a szegény, aki jár tökéletesen, mint a kétfelé sántáló istentelen, aki gazdag. Aki megőrzi a törvényt, eszes fiú az, aki pedig társalkodik a dobzódókkal, gyalázattal illeti atyát Aki öregbíti az ő marháját Kamattal és uzsorával Annak gyűjt, aki könyörül a szegényeken Valaki elfordítja az ő fülét A törvének hallásától Annak könyörgése is útálatos Aki elcsábítja az igazakat gonosz útra Vermébe maga esik bele A tökéletesek pedig örökség szerint bírják a jót Bölcs az ő maga szemei előtt a gazdag ember, de az eszes szegény megvizsgálja őt. Mikor örvendeznek az igazak, nagy ékesség az. Mikor pedig az istentelenek feltámadnak, keresni kell az embert. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga. Aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Boldog ember, aki szüntelen retteg, aki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik. Mint az ordító orosztán és éhező medve, olyan a szegény néper uralkodó istentelen. Az értelemben szűkölködő fejedelem nagy elnyomó is, de aki gyűlöli a hamis nyereséget, meghosszabbítja napjait. Az ember, akit embervér terhel, a sírik fut, Senki ne támogassa őt. Aki jár tökéletesen, megtartatik. Aki pedig álnokul két úton jár, egyszer elesik. Aki munkálja az ő földjét, megelégedik étellel. Aki pedig hiába valóságok után futkos, megelégedik szegénységgel. A hívő ember bővelkedik áldásokkal, de aki hirtelen akar gazdagulni, büntetlen nem marad. Szemét válogatni nem jó, mert még egy falat kenyérért is vétkezhetik az ember. Siet a marha keresésre a gonosz szemű ember, és nem veszi észre, hogy szükség jőre á. Aki megfeddi az embert, végre is inkább kedvességet talál, mint a sima nyelvű. Aki megrabolja az atyát és anyját, és ezt mondja, nem vétek, társa a romboló embernek. A telhetetlen lélek háborúságot szerez, aki pedig bízik az Úrban, megerősödik. Aki bízik magában, bolond az, aki pedig jár bölcsen, megszabadul. Aki áld a szegénynek, nem lesz néki szüksége, aki pedig errejti a szemét, megsokasulnak rajta az átkok. Mikor felemeltetnek az istentelenek, elrejti magát az ember. De mikor azok elvesznek, Öregbülnek az igazak. 29. rész Aki a fedésekre is nyakas marad, egyszer csak összetöretik, gyógyíthatatlanul. Mikor öregbülnek az igazak, örül a nép. Mikor pedig uralkodik az istentelen, sóhajt a nép. A bölcsesség szerető ember megvidámítja az ő atyát. Aki pedig a paráznákhoz adja magát, elveszti a vagyont. A király igazsággal erősíti meg az országot, aki pedig ajándékot vesz, elrontja azt. A férfiú, aki hízelkedik barátjának, hálót vet annak lábai elé. A gonosz ember védkében tör van, az igaz pedig énekel és vigad. Megérti az igaz a szegényeknek ügyét, az istentelen pedig nem tudja megérteni. A csúfoló férfiak fellobbantják a várost, de a bölcsek elfordítják a haragot. Az eszes ember, ha vetekedik a bolonddal, akár felháborodik, akár nevet, nincs nyugodalom. A vérszomjasak gyűrölik a tökéletes embert, az igazak pedig oltalmazzák annak életét. Az ő egész indulatját előmutatja a bolond, de a bölcs végre megcsendesíti azt. Amely uralkodó a hamisságnak beszédeire hallgat, annak minden szolgái latrok. A szegény és az uzsorás ember összetalálkoznak, mind a kettőnek pedig szemeit az úr világosítja meg. Amely király hűségesen ítéli a szegényeket, annak széke mindörökké megáll. A vesző és dorgálás bölcsességet ád, de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját. Mikor nevekednek az istentelenek, nevekedik a vétek, az igazak pedig azoknak esetét megértik. Fenyítsd meg a te fiadat, és nyugodalmat hoz néked, és szerezd gyönyörűséget a te lelkednek. Mikor nincs mennyei látás, a nép elvadul, ha pedig megtartja a törvényt, Ó, mely igen boldog! Csak beszéddel nem tanul meg a szolga, Mert tudna, de mégsem felel meg. láttál -é beszédeiben hirtelenkedő embert? A bolond felől több reménység van, Hogy nem a felől. Aki lágyan neveli gyermekségétől fogva az ő szolgáját, Végre az lesz a fiú. A haragos háborgást szerez, és a dühösködőnek sok a vétke. Az embernek kevéssége megalázza őt, az alázatos pedig tisztességet nyer. Aki osztozik a lopóval, gyűlöli az magát, hajja az esküd, de nem val. Az emberektől való félelem törtve, de aki bízik az úrban, kiemeltetik. Sokan keresik a fejedelemnek orcáját. De az Úrtól van kinek, kinek ítélete. Iszonyat az igazaknak a hamis ember, és iszonyat az Istentelennek az igazúton járó. 30. rész Agúrnak, a Jáké fiának beszédei, Profécia, melyet mondott a férfiú itielnek, itielnek és ukálnak. Minden embernél tudatlanabb vagyok én, és nincs emberi értelem én bennem. És nem tanultam a bölcsességet, hogy a szentnek ismeretét tudnám. Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna. Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába. Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe kiállapította meg a földnek minden határait. Kicsoda ennek neve, avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod. Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és pajzs az ahhoz folyamodóknak. Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne fedjen téged, és hazug ne légy. Kettőt kérek tőled. Ne tartsd meg én tőlem mielőtt meghalnék. A hiába valóságot és a hazugságot messze távoztas tőlem. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nekem. Táplálj engem hozzámillendő eledellel. Hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr, se pedig megszegényedvén ne lopjak és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Ne rágalmazd a szolgát az Ő uránál, hogy meg ne átkozzon téged, és bűnhödnődne kelljen. Van olyan nemzetség, aki az ő atyát átkozza, és az ő anyját nem áldja. Van nemzetség, aki a maga szemei előtt tiszta, pedig az ő rúgyságából ki nem tisztítatott. Van kevés szemű nemzetség, és akinek szemöldökei igen fellátnak. Van olyan nemzetség, akinek fogai fegyverek és akinek zápfogai kések, hogy a szegényeket kiemészszék a földről és az emberek közül a szűkölködőket. A nadánynak két leánya van, Atsa adca. E három nem elégszik meg, négyen nem mondják elég. A sír és a meddőasszony, a föld meg nem elégszik a vízzel, és a tűz nem mondja, Elég. A szemet, amely megcsúfolja atyát, vagy megútálja az anyja iránt való engedelmességet, kivágják a völdnek hollói, vagy megeszik a sasfiak. E három megfoghatatlan előttem, és e négy dolgot nem tudom. A keselyűnek útát az égben, a kígyónak útát a kősziklán, a hajónak nyomát a mély tengerben, és a férfiúnak útját a leányzóval. Ilyen a paráználkodó asszonynak útja. Eszik, azután megtörli száját és azt mondja, nem cselekedtem semmi gonoszt. Három dolog alatt indul meg a föld, és négyet nem szenvedhet el. A szolga alatt, mikor uralkodik, és a bolond alatt, mikor elég kenyere van. A gyűlölt asszony alatt, ha mégis férjhez megy, és a szolgáló alatt, ha örököse lesz az ő asszonyának. E négy apró állata van a földnek, Amelyek bölcsek, elmések. A hangyák erőtlen nép, Mégis megkeresik a nyárban a maguk eledelét. A mormoták nem hatalmas nép, Mégis kősziklán csinálják az ő házukat. Királyuk nincs a sáskáknak, Mindazáltal minnyájan szép rendel mennek ki. A pókot kézzel megfoghatod, Mégis ott van a királyok palotáiban. Három állat van, amely szépen jár, Sőt, négy, amely jól jár. Az oroszlán, a hős a vadak között, Amely el nem fut senki elől. A harcra felékesített ló, vagy a kecskebak, És a király, akinek senki nem mer ellene állani. Ha bolond voltál felfuvalkodásodban, Vagy ha meggondoltad, Kezedet szájadra vessed. Mert miképpen, aki tejet köpül, vajat csinál, és aki keményen fújja ki az ő orrát, vért hoz ki, úgy, aki a haragot ingerli, háborúságot szerez. 31. rész Lemuel király beszédei, profécia, melyel tanította vala őt az anyja. Mit szóljak, fiam? Mit én méhem gyermeke, mit én fogadásaimnak gyermeke? Ne ad asszonyoknak a te erődet, és a te útjaidat a királyok eltörlőinek. Távol legyen a királyoktól, ó Lemuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala, és az uralkodóktól a részegítő ital keresése, hogy mikor iszik. El ne felejtkezzék a törvényről és el ne fordítsa valamely nyomorultnak igazságát. Adjátok a részegítő italt az elveszendőnek és a bort a keseredett szívűeknek. Ígyék, hogy felejtkezzék az ő szegénységéről és az ő nyavajájáról ne emlékezzék meg többé. Nyisd meg a te szádat amellett, aki néma és azoknak dolgában, akik adattak veszedelemre. Nyisd meg a te szádat, Itélj igazságot, Forgasd ügyét a szegénynek és szűkölködőnek. Derék asszonyt kicsoda találhat, Mert ennek ára sokkal felül haladja az igaz gyöngyöket. Bízik ahhoz az ő férjének lelke, És annak marhája el nem fogy. Jóval illeti őt és nem gonosszal Az ő életének mindennapjaiban keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvel. Hasonló a kereskedő hajókhoz nagy messziről behozza az ő eledelét. Fel kell még éjjel, eledelt át az ő házának, és rendel ételt az ő szolgáló leányainak. Gondolkodik a mező felől, és megveszi azt. Az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál. Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait. Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása, éjjel sem alszik el az ő világa. Kezeit veti a fonószékre, és kezeivel fogja az orsót. Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek. Nem félti az ő házanépét a hótól, mert egész házanépe karmazsimba öltözött. Szőnyegeket csinál magának, Patyolat és Bíbor az ő öltözete. Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel. Gyolcsot sző és eladja, és övet melyet áda kereskedőnek. Erő és ékesség az ő ruhája, és nevet a következő napnak. Az ő száját bölcsennyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén. Vigyáz a népe dolgára, és a resztségnek étkét nem eszi. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, az ő férje, és dicséri őt. Sok leány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod mindazokat. Csalárd a kedvesség, és hiába való a szépség. Amely asszony féli az urat, az szerez dicséretet magának. Adjatok ennek az ő kezemunkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei.